פרק ל"ה ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, שים פניך על הר שעיר והננבה עליו, ואמרת לו, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך הר שעיר, ונטיטי ידי עליך, ונטטיך שממה ומשמא, עליך חורבה אשים, ועתה שממה תהיה, וידתה, כי אני אדוני. יען, היות לך איבת עולם, ותגר את בני ישראל על ידי חרב בעת אידם, בעת עוון קץ. לכן חי אני, נאום אדוני אלוהים, כי לדם אעשך ודם ירדפך, אם לא דם שנאת ודם ירדפך. ונתתי את הר שעיר לשממה ושממה, והכרתי ממנו עובר ושב.